Noi să excelăm Și pentru a excela, pentru a depăși mediocritatea Asta nu înseamnă să stăm și să așteptăm să se întâmple aceste minuni în viața noastră Ci trebuie ca noi să ne implicăm Trebuie ca noi să facem ceva Dumnezeu așteaptă aceasta de la noi și până acum am învățat că este foarte important ca noi să dorim să ne ridicăm la nivele superioare, să depășim nivelul la care părinții noștri au acționat, au trăit, au lucrat. Apoi este important ca noi să ne privim pe noi înșine într-un mod pozitiv, să ne placă de noi. Apoi am învățat că trebuie să dezvoltăm relații bune cu oamenii din jurul nostru. Pentru că lucrul acesta ne ajută să putem să excelăm în tot ceea ce facem, să ne formăm obiceiuri bune și să ne lăsăm de obiceiurile rele. Să trăim în pace și să credem cu toată ființa noastră că Dumnezeu este în controlul vieții noastre. Și apoi să ne curățim conștiința noastră ca să avem o conștiință curată, trează, care să ne sesizeze ca străjer al lui Dumnezeu ce este bine și ce este rău. Să ne sesizeze momentele importante din viața noastră când poate deviem într-o parte sau alta. În această dimineață și în duminicile care urmează aș vrea să înțelegem al șaptelea lucru pe care trebuie să-l facem și anume unește cu credința ta fapta. Petru ne spune atât de clar în 2 Petru, în capitolul 1, versetul 5. Dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta. Am fost foarte atent la expresia pe care Apostolul Petru o folosește. Și aș vrea să o rețineți și dumneavoastră în această dimineață. Dați-vă toate silințele. Nu vine natural. A uni credința cu fapta nu vine natural. Trebuie să te implici și să-ți dai toate silințele. Aș vrea în această dimineață să evidențiez atitudinea unei sore de-a noastră care bolnavă fiind, ori de câte ori o vizitam. Parcă ea ne încuraja pe noi. Mioara este aici și cei care o știți mai îndeaproape, apreciez foarte mult, Mioara, atitudinea ta prin care ai pus, ai unit credința cu fapt. Când abia te puteai învârti în pat, tu te-ai gândit și ai exclamat, s-ai declarat că va veni ziua când din nou voi merge la biserică. Va veni ziua și a venit la biserică cu cadru, cu cârje, adusă de alții și acum o văd că se mișcă mult mai lejer pe picioarele ei. Frații mei, noi trebuie să ajungem la nivelul acesta încât nu numai să credem ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, dar să ne așteptăm să facem pași, să acționăm în direcția credinței noastre. Și de aceea Petru spune, uniți cu credința voastră fapta, faceți pași, așteptați-vă ca Dumnezeu să vă binecuvânteze. Când un cuplu, o familie, aude vestea din partea medicului și le spune că veți avea un bebeluș, de regulă, familiile se bucură. Ei, poate că n-au văzut nimic, cu toate că la ora actuală, cu ecograful poți să vezi tot ce vrei. Dar, această familie, în momentul în care primește vestea aceasta din partea medicului, ei cred ceea ce spune medicul. Și deja după ce au ieșit afară din cabinet, încep să discute cum va afecta această binecuvântare viața noastră. Ce vom face? Unde va locui? Unde va dormi? Îi cumpără pătuțul până când el nici n-a venit. Îi cumpără hăinuțele până când poate nu ai certitudinea 100%. Ce va fi? Când va veni? Se fac pregătiri și sunt lucruri pe care în mod normal, în viața noastră cotidiană, acționăm în felul acesta. Primim oveste o credem, o asimilăm, o primim și apoi ne pregătim pentru a avea realitatea în mâinile noastre. Este ceea ce Dumnezeu vrea în această dimineață de la fiecare din noi, să ne pregătim, să ne așteptăm ca tot ceea ce credem tot ceea ce citim în cuvântul lui Dumnezeu să se întâmple în viața noastră. Și un lucru foarte important în a uni credința cu fapta, este foarte important ca noi să înțelegem că Dumnezeu are intenția, are dorința, că Dumnezeu pentru fiecare din noi, care ne-am predat viața în mâna Lui, El vrea să ne binecuvânteze. Dacă un tată își binecuvântează și vrea să-și binecuvânteze copiii, cu cât mai mult face Dumnezeu lucrul acesta. Dar noi trebuie să credem și apoi să facem pașii credinței pentru a vedea binecuvântările Lui Dumnezeu în viața noastră. Un acrobat, am mai spus exemplul acesta, dar se potrivește foarte mult la această situație, la această temă. Un acrobat a demonstrat unei mulțimi de oameni că el poate să se deplaseze de la un mal la altul peste strâmtoarea Niagara, peste cascada Niagara. Și a trecut pe o funie de oțel, în văzul tuturor, cu o echilibristică extraordinară, a reușit să treacă de la un mal la celălalt. Când a vrut să se întoarcă înapoi, s-a adresat mulțimii care era și pe un mal și pe celălalt. Și a zis, credeți că mă pot întoarce înapoi? Toți au zis, credem, normal, sigur, ne-ai demonstrat lucrul acesta. Dar el a spus, acum vreau să mă duc cu o roabă pe această funie. Credeți că pot face lucrul acesta? Toți au zis, credem, du-te, intră în această aventură. Dar el a zis, vreau ca unul dintre cei care a spus că credeți. Să se urce în robă. Dacă erai acolo, te-ai fi urcat în acea robă. Câți de aici s-ar fi urcat în robă? Haideți să văd. Sincer, eram și eu din grupa care făcea galerie. Și ziceam, du -te! Cred că poți face lucrul ăsta, dar dacă m-ar fi pus să mă pun în robă, foarte greu aș fi acceptat lucrul acesta. Doar dacă mă lega cu anumite funii, să am siguranța că dacă cade, sunt totuși în siguranță și nu cad în cascadă. Vedeți în relația noastră cu Dumnezeu, adeseori suntem în felul acesta. Noi credem că Dumnezeu poate să facă lucruri mari. Noi credem în lucrările pe care Dumnezeu le-a făcut în viața oamenilor lui Dumnezeu. Lucrări care sunt scrise în Biblie. Dar când venim la noi, e mai greu. Mi-aduc aminte când mama soției s-a îmbolnăvit și medicii i-au dat diagnostic de cancer și i-au spus că mai are puțin de trăit. În momente de genul acesta folosești orice pârghie care îți stă la dispoziție să poți ajuta persoana respectivă. Mai ales că am văzut-o în spital, n-am să uit niciodată imaginea aceasta, stătea la geamul de la spital și vorbeam cu ea, noi eram jos și ea era foarte, foarte îngrijorată. Și spunea, nu înțeleg de ce Dumnezeu nu mă lasă să mă bucur de nepoții mei. A venit rândul și solicita lucrul acesta să facem rugăciune. Și m-am rugat pentru mulți bolnavi, sincer vă spun. M-am rugat pentru mulți bolnavi și am văzut minunile lui Dumnezeu. Am văzut cum Dumnezeu vindecă la o cripeală de ochi. Dar când a fost, să mă rog pentru mama soției mele, mi-a fost atâta de greu. Și vreau să vă spun că n-am avut credință prea mare. Având decizia medicilor, n-am avut credință așa de mare. Dar a fost un moment când am venit înaintea Domnului și am zis, Doamne, Tu mă vezi că sunt slab. Tu vezi că n-am această credință, dar trebuie să fac această rugăciune și de aceea vine înaintea ta și cer Doamne, ca să-ți întinzi mâna peste ea și să-i aduci vindecare. Și ne-am rugat mai mulți frați și surori. Și când am aflat la Cluj că ceva s-a întâmplat, când i-a spus medicii să vede locul ganglionilor, ceva s-a întâmplat în viața ta. Adeseori, când alții sunt în ecuația lui Dumnezeu și când trebuie să ne rugăm pentru alții, parcă este mai ușor. Dar când trebuie să avem credință pentru noi înșine, parcă este mai greu. Și cum Ted spunea, e greu să credem Că noi vom intra în apa tulburată de Îngerul lui Dumnezeu și astăzi ne vom vindeca. Satan vrea să ne țină la periferie, Satan vrea să ne țină în această credință declarativă sau de credință acceptată, fără ca noi să facem pași înainte ca să mergem și să intrăm în apa betezdei tulburată de înger. Vrea să te țin acolo. În această dimineață rugăciunea mea către Dumnezeu este, Doamne, dă-ne credință mai mare ca să trecem de la credința pasivă și declarativă să facem primii pași ai credinței și să așteptăm ca Tu să ne binecuvântezi și să așteptăm ca Tu să intervii în viața noastră. În Matei, în capitolul 7, versetul 11, cuvântul Domnului spune, Dacă voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri. Cu cât mai mult Tatăl vostru cel ceresc va da lucruri bune celor ce îi le cer. Crezi tu lucrul acesta? Că dacă noi ca părinți care avem răutatea noastră, dar totuși vrem să binecuvântăm copiii noștri, vrem să-i vedem fericiți. Dumnezeu care este diferit de noi, Dumnezeu care este drept, Dumnezeu care este sfânt, Dumnezeu care este bun, Dumnezeu care este îndelung răbdător, El, spune cuvântul, va da lucruri bune celor cele ce le cer. Ai tu nevoie de o binecuvântare din partea lui Dumnezeu? Aș vrea în această dimineață să ai toată convingerea Că Dumnezeu vrea să fii binecuvântat. Este dorința lui Dumnezeu să te binecuvânteze. Este dorința lui Dumnezeu să lucreze cu binecuvântările lui în viața ta. Pavel spune în Efesenii, în capitolul 1, versetul 3, că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări. Ne-a binecuvântat. Aceste binecuvântări trebuie să revină și să se instaleze în viața noastră. Aș vrea să înțelegi, ele sunt deja. Ne-a binecuvântat la trecut. Ele trebuie să intre în viața noastră. Așteaptă-te să primești binecuvântările lui Dumnezeu. Așteaptă-te să vezi minunile pe care Dumnezeu le poate face în viața ta. Referindu-ne la pasajul pe care l-am citit, este un exemplu deosebit din care putem să luăm și noi învățătură cum putem și cum trebuie să procedăm pentru a primi binecuvântările Lui Dumnezeu, pentru a trăi în așteptarea binecuvântărilor Lui Dumnezeu. O femeie din neveste de fiilor prorocilor a strigat lui Elisei. Frații mei, schimați creștini, adeseori noi am vrea să se întâmple ceva în viața noastră, dar n la disperare. Sunt foarte mulți. De când am început rugăciunile de marțea cu anumite subiecte, sunt foarte mulți care doresc botezul cu Duhul Sfânt. Doresc să aibă această experiență a Lui Dumnezeu. Dar puțini sunt aceia care vin înaintea Lui Dumnezeu și zic Doamne, am ajuns la disperare, am nevoie de umplerea cu Duhul Sfânt în așa măsură încât în seara aceasta nu mă duc de aici până când nu primesc această binecuvântare. Ca să pot primi de la Dumnezeu ceva, Dumnezeu vrea să vadă cât de mult dorești lucrul acesta, cât de necesar îți este, cât de mult tu ai ajuns la punctul în care nu mai poți trăi fără lucrul acela. Femeia aceasta a ajuns la disperare pentru că a durat o perioadă de când Datoria pe care a făcut-o soțul ei se părea că este pe o poziție pasivă și că omul este îngăduitor. Dar a venit o zi în care a intrat în curtea ei și a spus, dacă nu-mi dai banii înapoi, îți iau cei doi fii pe care îi ai și îi fac robe ai mei. Și în această disperare, femeia aceasta a strigat, spune cuvântul, tu ai pe cineva mai mare decât Elisei. Tu ai pe cineva care vrea să te binecuvânteze. Tu ai pe cineva care poate să te binecuvânteze. Elisei a întrebat ce pot eu să fac pentru tine? N-am bani, femeie. Ce pot să fac pentru tine? Tu ai un Dumnezeu a căruia este întreg pământul Aurul și argintul este în mâna lui. Bogățiile pământului sunt în mâna lui. El este stăpân în cer și pe pământ. Dacă ești disperat de ceva, strigă la Dumnezeu. Al doilea lucru, foarte important, care îl vedem aici. Ea s-a adresat lui Elisei. Pentru că credea că Elisei o poate ajuta. A văzut ceea ce Dumnezeu face prin Elisei. A văzut problemele pe care le-a rezolvat Dumnezeu prin Elisei. Credința ei era puternică și de aceea s-a adresat lui Elisei. Nu știu care e experiența ta cu Dumnezeu. Nu știu ce ai auzit tu despre Dumnezeu. Nu știu ce ai văzut tu că a făcut Dumnezeu în viața altora. Dar aș vrea în această dimineață să crezi cu întreaga ta ființă că Dumnezeu este Cel care vrea, care poate și care intervine în viața ta dacă tu strigi în disperarea ta și ai nevoie de ajutorul Lui. Elisei i-a răspuns acestei femei. Cu ce te pot eu ajuta? Pot eu să te ajut cu ceva? Și-a întrebat-o, ce ai în casa ta? Nu știu dacă observați modul în care Elisei acționează. Este exact așa cum Dumnezeu își știm că acționează. Odată Moise a stat înaintea lui Dumnezeu nedumerit, neștiind că dacă ceea ce Dumnezeu îi spune este realitate și Dumnezeu îl întreabă Moise, ce ai în mâna ta? Un toiag. Iisus Hristos când se afla cu ucenicii din nou într-o situație foarte incertă și ucenicii au venit la Iisus Hristos și i-au spus, Doamne, oamenii aceștia sunt flămânzi, au ascultat cuvântul, acum este pe nu putem să-i trimitem acasă și nu avem ce să le dăm de mâncare, dar ar trebui să le dăm de mâncare. Iisus i-a întrebat, ce aveți voi pentru problema aceasta? Și ei au răspuns, avem cinci pâini și doi pești. E de ajuns, pentru că Dumnezeu are nevoie de o sămânță. Și sămânța este la noi. Dar înainte de a vedea modul în care Dumnezeu lucrează în cazul acesta și putem să extrapolăm pentru cauzele noastre, Elisei i-a spus acestei femei, dute în vecini du-te și textul spune la toți vecini și cere vase dar nu puțin cere vase dar nu puțin acum ne-am pune întrebarea de ce implică Dumnezeu vecinii noștri prietenii noștri oamenii din jurul nostru atunci când vrea să ne binecuvânteze. Asta e strategia lui Dumnezeu. Dacă ne uităm în, pilde, în pildele lui Iisus Hristos, în toate acestea el se referă, cheamă-ți prietenii, cheamă-ți vecinii, cheamă-ți cunoscuții, spune-le ce a făcut Dumnezeu. Pentru că trăind într-un cadru social, noi putem să folosim minunile lui Dumnezeu, lucrările lui Dumnezeu, ca oamenii din jur să vadă lucrul acesta. Dumnezeu este interesat ca oamenii să-L cunoască și să vadă minunile pe care El le face. Și foarte interesant, mi se pare mie, femeia aceasta, văduva aceasta, și-a antrenat copiii și i-a trimis și ea s-a dus la toți vecinii, Nu ne spune pasajul câte vase a strâns, Dar realizăm că atunci când a fost în fața minunii ar mai fi vrut să mai fie vase. Dar ea s-a limitat la un nivel oarecare, și-a zis, de ajuns să-s atâtea. Frații mei, la orice minune, aș vrea să înțelegem că există o sămânță care este la noi și pe care Dumnezeu ne-o cere să-i dăm lui ca el să o folosească pentru a ne binecuvânta. Ai probleme financiare? Vrei să fii binecuvântat de Dumnezeu? Dumnezeu îți cere sămânța. Ai pus zeciuiala, ai pus dărnicia, ai pus binefacerea acolo. asta e sămânța pe care Dumnezeu o folosește și apoi vei vedea binecuvântările lui Dumnezeu. Dar fără sămânță. Așa cum i-a spus lui Moise, Moise... Vrei să vezi că eu te trimit și că eu voi fi cu tine? Ce ai în mâna ta? un toiag. Dumnezeu se poate folosi de un toiag, Dumnezeu se poate folosi de cinci pâini uscate, Dumnezeu se poate folosi de, de tine care poate îi zice. Dar la ce zboi eu? Ce știu eu să fac? Dacă Dumnezeu se atinge de tine și dă, îți declanșează acel acel arc al creativității și începe mecanismul creativității să funcționeze, să uită oamenii la tine și să zice mă, de unde are omul ăsta ideile astea? De unde vin ideile? Mă, vorbește ca unul care a terminat o facultate. Acționează ca unul care ar fi fost ucenic de nu știu câți ani. Lucrează Dumnezeu. Și, -și vrea să înțelegi în această dimineață că alături de sămânța pe care Dumnezeu ce o cere de la tine. Tu trebuie să acționezi, să faci pașii credinței și să depășești limita confortabilului. O altă împrejurare, când Elisei stătea de vorbă cu împăratul Israel și se afla, împăratul Israel se afla în luptă cu sirienii, și aștepta ca Dumnezeu să-i spună ce să facă să-i poată birui pe sirieni. Și Elisei i-a zis împăratului Israel, în doi împărați în capitolul 13, ia o săgeată și înfige-o în pământ. Și ne spune cuvântul că lui Israel a luat săgeata și a înfipt-o de trei ori și s-a oprit. Și omul lui Dumnezeu s-a mâniat pentru că el știa ce urmează. Și a zis, mă, dacă ai fi dat de 5 ori sau de 6 ori, dacă ai fi depășit limita confortabilului cât ți-a fost, ție confortabil să dai de 3 ori, ai fi biruit pe sirieni, i-ai fi nimicit. Așa vei avea doar 3 victorii asupra lor. Dacă ar fi știut Împăratul lui Israel, Că fiecare lovitură în pământ este o victorie a armatei lui. Ar fi dat de 20 de ori. Dar câteodată suntem confortabili. Venim înaintea lui Dumnezeu și zicem, Doamne, pentru treaba asta mă rog de 3 ori. Dacă nu lucrezi, aștept să văd timpul tău. Și nu știi că Domnul s-a uitat la tine și a zis, aș vrea să văd cât de mult dorește lucrul acesta. Aș vrea să-i văd disperare. Aș vrea să văd cât de mult tânjește. vrea să-l văd, gata, pun deoparte trei zile, nu mănânc nimic, stau înaintea Domnului, împletesc rugăciunea cu postul, și stau înaintea lui Dumnezeu și spun Domnului, Doamne, am ajuns disperat, Doamne, nu mai pot continua, nu se mai poate lucrul acesta. Vreau binecuvântarea Ta, vreau intervenția Ta, vreau cercetarea care vine de la Tine. Și Domnul este Cel care așteaptă să depășești limita confortabilă. De aceea Petru spune, dați-vă și voi poate silință, ca să uniți cu credința voastră faptului. Doamne, vrem, vrem, Doamne, să primim binecuvântările cuvântările. Al doilea lucru foarte important pentru a primi binecuvântarea lui Dumnezeu este să asculți de ceea ce spune Dumnezeu. Dacă femeia aceasta i-ar fi spus lui Elisei, ascultă tu-ți bași Dacă mai fi spus, așa cum a spus Dumnezeu poporului Israel înainte de a ieși din Egipt, du-te la vecinii voștri și cereți tot ce puteți să luați de la ei. Împrumutați de la ei. Aș fi făcut, dar dacă îmi faci specificarea să cer vase goale și eu m-am uitat în casă când mai ai pus întrebarea, ce ai în casa ta? Și am zis, bani n-am, datoare sunt. Poate că n-avea nici putere să muncească, era epuizată. Mare lucru nu am, am vândut tot ce am avut în casă, mai am cei doi fii ai mei și casa e goală. O, oh, stai puțin! Mai am un ulcior cu un delem. Atâta am în casa mea. Da, uite te acum și fă inventarul casei tale, ce-ai în mâna ta, ce-ai în casa ta. Fă un inventar. Ce, cu ce te-a binecuvântat Dumnezeu până aici? Și vei vedea câte lucruri ai pe care le poți folosi ca sămânță să le pui în mâna lui Elisei cel din cer și pe care Dumnezeu le poate folosi să te binecuvântezi. Fă acest inventar în această dimineață și realizează lucrul acesta. Dar Elisei a spus du-te, se părea foarte straniu, la vecini și cere vase goale. Auzi, am nevoie de un vailing gol. Dar ce vrei să faci cu el? Nu mă întreba, lasă-mă în pace. Am nevoie, dă-mi dă-mi o oală de 50 de litri. Am nevoie de o oală de 50 Dar ce faci, mă, că în grădină n-ai nimic? Nu te văd să faci majun, să faci dulceață? N-ai de unde? Mă, nu mă întreba, dă-mi o oală de 50 de litri goală. Și s-ar părea... Să fi fost straniu când a mers la vecini și să le spună dați-mi vase goal. Și vecinii s-au uitat pe fereastră și au văzut că cei doi copini vin cu oale în cap, le aduc, le pun înăuntru, merg la toți vecinii. Mă, dar nu vin la mine, mergi la toți vecinii. Pare straniu, nu? Încercați să vă puneți în situația aceasta și veți realiza că Elisei, n-ai putut un puțin mai elegant, așa mai logic să, să lucrezi uh, un container mai mare, dar să mă duc la vecin să cer vase? Dați-mi, mei, adeseori se întâmplă în relația noastră cu Dumnezeu, când Dumnezeu depășește logica noastră, când iese în afara capacității noastre de înțelegere. Și de multe ori ne cere să facem lucruri care numai în disperare le-ai face. Numai în momentele în care spui, nu se mai poate, fac orice. Or... Și când Dumnezeu te vede că tu treci peste rușine, peste logica ta ce spui, dacă a spus Dumnezeu, fac lucrul acesta. Doamne, dă-ne acest spirit de ascultare. Ajută-ne, Doamne, ca tot ceea ce Tu ne spui să facem. Pentru că citiți în cartea lui Dumnezeu, în scrisoarea lui Dumnezeu către noi, pentru a primi binecuvântările lui Dumnezeu, noi trebuie să facem ceva. Pentru că dacă nu facem în locul binecuvântării, blestem. Ajută-ne, Doamne, să ascultăm de cuvântul Tău. Al treilea lucru foarte important. Mărimea binecuvântării depinde de noi. Doamne, dă-mi asta. Dă-mi bani să pot să achid datorii. Vreau să vă spun în această dimineață, mărimea binecuvântării lui Dumnezeu nu depinde de Dumnezeu. Că Dumnezeu are din berșu, ci depinde de noi. Cât de mult am făcut noi loc binecuvântărilor lui Dumnezeu, mi-amintesc de un alt pasaj când trei împărați se duceau împotriva Moabului să se lupte împotriva lui și au ajuns într-un pustiu trei armate unde nu mai aveau apă și în loc să-i biruiască pe Moab, ei erau amenințați să moară de sete. Și împărații au mers în fața omului lui Dumnezeu și l-au întrebat, auzi, ce să facem? Avem nevoie de apă. Mor soldații. Știți ce le-a vorbit Dumnezeu? Tot prin Elisei. Dumnezeu le-a spus, săpați groapă lângă groapă și nu veți vedea vânt și nici ploaie. că Dumnezeu vă va trimite apă. Vedeți dumneavoastră, ar părea ilogic, în pustiu, soldații amenințați de moarte să moară de sete. Dumnezeu să le spună, în situația aceasta, pune-i să sape în pustiu, în pământul crăpat. Care, care ați săpat în pământul crăpat? Ele am scos niște cartofi și e ceva extraordinar, în pământul secetos și crăpat, să dai cu sapă. Da să împingi șirlețul, e foarte greu. Pune numai puțină apă și vezi cât de ușor lucrezi. Și Dumnezeu le-a spus, soldații ăștia care sunt însetați la extremă, că sunt gata să moară, Pune-i să sapem pustii, pustiu groapă lângă groapă și veți vedea că apa va veni, veți bea voi și vitele voastre și nu veți muri și îl veți birui pe, pe dușmanul vostru. Ce-au făcut cei trei împărați? S-au întors la oaste și a zis, Domnul a vorbit. Toată lumea în dreptul lui își face groapă. Face groapă. Și s-au apucat și au făcut groapă în pustiu, așa însetați cum erau în arșița soarelui. Și spune cuvântul când gropile au fost făcute, a venit o viitură de apă, fără vânt și fără ploaie. Și au umplut Gropile cu apă. Și au fost salvați, și au avut biruință și victorii. Dumnezeu lucrează în mod minunat. Noi trebuie să ascultăm de El. Trebuie să ascultăm de Cuvântul Domnului. Mărimea binecuvântării lui Dumnezeu depinde de noi. Cât un de a primit această văduvă? Câteva vase a adus. Da? Toate vasele pe care le-a adus s-au umplut cu un delem Cine a determinat mărimea binecuvântării? Femei, văduvă. Câteva se adus, au fost umplute. Doamne, ajută-ne să înțelegem că de multe ori te limităm, îți legăm mâinile și nu te lăsăm să ne binecuvântezi așa cum tu ai vrea să ne binecuvântezi. Totuși femeia aceasta a fost binecuvântată că a plătit datoria și i-a mai rămas să trăiască ea și fiii ei. De fapt, aceasta este intenția lui Dumnezeu. Când Dumnezeu răspunde unei probleme în care noi ne aflăm și când vede că noi ascultăm de El, când vede că suntem gata să-i dăm sămânța Lui, El nu numai că ne răspunde la nevoia noastră să plătim datoria, dar ne dă și ceva în plus să putem să binecuvântăm pe alții, să putem să trăim noi și copiii noștri și Dumnezeu este Cel care se gândește și la viitor. Vei tu să petreci zilele care urmează în această poziție, în această atitudine de a simți binecuvântarea lui Dumnezeu, de a vedea binecuvântarea lui Dumnezeu în viața ta? Vrei tu să înțelegi și să experimentezi că nu numai alții beneficiază de binecuvântările lui Dumnezeu, ci că tu poți să beneficiezi de binecuvântările lui Dumnezeu. Vrei tu să te pregătești să unești cu credința fapta, să faci pași ai credinței prin care tu să-i arăți lui Dumnezeu că tu crezi, nu pasiv, ci activ. Că ceea ce El a promis în Cuvântul Bibliei este pentru tine, este pentru familia ta, este pentru situația în care tu te afli. Vino în această dimineață înaintea Domnului și spune-i lui Dumnezeu, Doamne, strigă către Dumnezeu. Dacă ai ajuns la disperare pentru ceva, strigă la Dumnezeu. El este mai mare decât Elisei El este în măsură Să-ți rezolve problema ta El este în măsură să lucreze În viața ta Aș vrea în această dimineață În rugăciunea care urmează Să venim înaintea lui Dumnezeu Și să-i spunem lui Dumnezeu Să-i cerem lui Dumnezeu Doamne activează credința mea dă putere, Doamne Să-mi dau toate silințele Ca să unesc cu credința mea Fapta să fac pașii credinței. Ajută-mă, Doamne, ca ceea ce cred să mă pregătesc să primesc. Vreau mâine să fac primul pas. Vreau astăzi să fac primul pas. Vreau acum să fac primul pas înaintea Ta. Și primul pas pe care Tu îl poți face înaintea Lui Dumnezeu când vii cu o cerere este să-i mulțumești Lui Dumnezeu. Să spui, Doamne, Îți mulțumesc că ai luat aminte. Și asta nu înseamnă să te pui să stai. No, acum vreau să te văd, Doamne, cum îi lucra. Vreau să văd ce minune o să faci tu. Cum o să le arăți la vecinii mei, că tu vrei să mă binecuvântezi. Înainte să le arate la vecinii tăi, te pune să umbli cu oalele în cap pe stradă. E pune ca vecinii tăi să râde de tine și să zică, mă, nu pot înțelege pe ăsta, mă, ziua, noaptea, dimineața, seara, aud că se roagă, aud că cântă, aud că se întâmplă ceva care nu e obișnuit, care nu auzi în toate familiile. Se întâmplă ceva cu omul ăsta, mă, nu cumva-i țâcni de cap. Nu-i gni de cap, pentru că el se pregătește și fixează măsura binecuvântărilor lui Dumnezeu și el stă înaintea lui Dumnezeu. De aceea merge duminică de duminică la biserică, de aceea citește în fiecare zi Cartea Sfântă, de aceea stă în rugăciune înaintea Domnului, de aceea cântă când alții plâng pentru aceeași situație și îl laudă pe Dumnezeu. Pare o nebunie dar El fixează mărimea binecuvântărilor Lui Dumnezeu. Robinetul este la tine și la mine. În rezervoarele Lui Dumnezeu este un delem destul. și El curge câteva se-ai le umple pe toată. Și intenția Lui Dumnezeu este să-ți plătești datoriile și să ai cu ce trăi, nu numai tu, ci copiii tăi. Vin înaintea lui Dumnezeu în această dimineață și spune Doamne, vreau să unesc cu credința mea, papă. Doamne, am auzit lucruri pe care Tu mi-ai spus să le fac? Și unele mi s-au părut bizar, dar de astăzi am să te laud. Când mă duc în adunarea copiilor tăi, nu mă interesează ce face vecinul. Te laud, Doamne, pentru că în Cartea Sfântă scrie așa Să te laud pe tine, să înalți numele tău cu strigete de bucurie. Voi face lucrul acesta, nu mă interesează ce se întâmplă în jurul meu. Pentru că știu că Tu mi-ai dat robinetul binecuvântărilor în mâna mea. Și eu vreau să fiu binecuvântat de Tine. Am ajuns la disperare. Vreau, Doamne, să tor din uleiul Tău în vasele din casa mea. Vreau, Doamne, să dau sămânța pe care o am în mâna Ta, ca Tu să o folosești pentru a mă binecuvânta. Haideți să ne ridicăm în picioare. Haideți să mergem înaintea Domnului și haideți să lăsăm ca Duhul Sfânt să ne conducă în rugăciunea care urmează, să cerem Domnului, atinge-mă, Doamne, cu puterea Ta divină, foarte-mă din zona confortabilului și ajută-mă, Doamne, să-mi dau toate silințele. Ajută-mă să mă pregătesc pentru binecuvântările pe care Tu le ai în viața mea. Și eu cred că nu sunt numai pentru alții, ci sunt pentru mine, sunt pentru casa mea, sunt pentru copiii mei. Aștept aceasta și Dumnezeu vrea să vadă modul în care Tu îți te adresezi în această rugăciune. Haideți să intrăm în această rugăciune înaintea Domnului și să cerem Domnului ca El să ne pune în această poziție să primim binecuvântările Lui. Stai că ochii închiși, aș vrea să pun o întrebare dacă este cineva în acest loc care nu cunoști personal pe Dumnezeu și la sfârșitul acestui program vrea să-ți dăm șansa să-L pe Dumnezeu. Aș vrea să-ți dăm șansa să-L întâlnești pe Creatorul tău. Ești aici și ești în păcatul tău. Ai venit la biserică, te-a dus poate un prieten și ești aici și Dumnezeu ți-a vorbit în această dimineață Dumnezeu ți-a ți vorbit El are planuri bune, El vrea să te binecuvinteze dar nu te poate binecuvânta dacă nu ești în voia Lui nu te poate binecuvânta El vrea să binecuvânteze copiii care sunt în voia Lui și voia Lui este ca tu să devii un copil al Lui Dumnezeu să părăsești păcatul tău păcatele tale, stilul tău de viață păcătos și să te întorci la Dumnezeu să sculți de cuvântul Lui, să-L urmezi pe El dacă ești în această dimineață și spui eu sunt acea persoană, eu trebuie să mă întorc la Dumnezeu. Trebuie pocăința să aibă loc în viața mea. O întoarcere de 180 de grade. Asta înseamnă pocăință. Și să-L faci pe Iisus, Domnul și Mântuitorul tău. Dacă ești aici și n-ai făcut asta până acum și simți că Dumnezeu te cheamă, pentru că s-ar putea mâine să nu mai ai această șansă. Biblia spune, astăzi este ziua mântuirii astăzi este ceva mântuire. Mâine nu știm ce va aduce mâine. Așadar că lucrul cel mai important este asigură-ți viitorul veșnic. Asigură-ți veșnicie. El promite că dacă tu vei invita pe Iisus ca Domn în viața ta și dacă te vei întoarce la păcatele tale, El va veni și va locui în inima ta, va fi tatăl tău, va fi Domnul tău și mântuitorul tău. Dacă tu ești acea persoană, ce vrea să te predai astăzi lui Dumnezeu? Să-ți și înainte, vreau să urmezi pe Dumnezeu? Nu am spus la o religie, L am spus pe Isus Hristos...